Què és cou? El programa de Ràdio Pinsenia, on t'expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalies. Dimecres de projeccions al Lluçanès Tots els dimecres de juliol a l'Ateneu Popular de Lluçanès passa de vídeos organitzat per la masia ocupada al Puig dels Eixuts. El dimecres 14, a partir de les 8, curtmetratges de temàtica queer. El 21 es tractarà el tema de l'habitatge. Després de cada projecció, hi haurà sopar. Xerrada i presentació de poemari a l'Ateneu Popular del Lluçanès. Divendres 16 a les 8 de la tarda hi haurà una xerrada sobre disidències de gènere i sexualitat en l'entorn rural a càrrec de Fiona Sabatés. I a continuació la presentació del poemari Entropia a càrrec del seu autor Zoe Garcia. També hi haurà sopar i cervesa artesana local. Els beneficis es destinaran a la caixa de resistència del Lluçanès. Us esperem a l'Ateneu de Prats! Concert al Rocaus. Aquest mateix divendres, l'Ateneu Rocaus de Sallent organitza un sopar de pinxos i un concert de Renato a l'Aparato amb taquilla inversa. L'acte tindrà lloc al carrer Santa Llúcia número 1, davant de l'Ateneu Rocaus. Ens veiem a Sallent. La xarxa de supermoto del Berguedà crida a l'organització i a la solidaritat La xarxa de Mutu del Berguedà porta més d'un any organitzant-se La gent que en vulgui participar o en tingui necessitat pot apropar-se al casal Panxo de Berga els dimecres de 7 a 8 del vespre o dissabtes de dos quarts d'una a dues per a la recollida d'aliments També els hi trobareu els dimecres de 7 a 9 del vespre a l'Assemblea d'Habitatge Us animem a participar-hi Diumenge d'Escaldades a l'Ateneu Llibertari del Berguedà. Diumenge 18, els col·lectius Pigot Negre, Tanquem Fumanya i el grup de suport del Voltreganès organitzen una jornada antirepressiva per difondre diverses causes repressives de la comarca d'Osona i donar suport a les represaliades. A partir de les 12 del migdia, presentació de col·lectius vermut solidari amb l'actuació del raper de la plana Cercu, dinar amb opció vegana. Havent dinat, hi haurà l'actuació del monologuista Galdric i quina solidària dels escaldats d'Osona. Tots els beneficis aniran destinats als col·lectius represaliats. Us esperem a l'Ateneu Llibertari del Berguedà. I fins aquí que es cou. Juntes creem xarxa.